سبح الله وخير الهدي فعل محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه وكل بدعه ضلاله وكل مولده في النار وبعد هني mkao wa kwanza baada ya kipindi kirefu ya kukutana na wa wapenzi katika wanafunzi na watu kwa jumla katika msikiti huu katika vikao vya nasaha na kuelekezana ya faida katika dini yetu sombomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake ajali vi nabaraka, na huruma yake ajalie fikauvietu viwe na baraka na atilie ndani yake khair nyingi pombomba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atuondoshee kila balaa atuepushe kutokana na magonjwa mabaya tuombe Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe mio yetu katika imani na katika dini ya haki tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufishe na ilaali ameturidhia atuunge pamoja na wema walotangulia minanabiyin wasiddiqin washuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa ابن ابني عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاويه بن أف... معاويه سفيان رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما أنا قاسم والله المعطي ولا تزال طائفه من هذه الامه wakhirin ala alhaq la yadhurruhum man khadha lahum wala man khalafahum hatta yati amrulllah timekujja katika sahih hadith ya muawiya ibn bisufyan radhiyallahu anhu asema huwa alimsikia الله sallallahu alayhi wasallama akisema man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid-din. Yeyote yule ambekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amtakia khair, yufakihu fid-din. Hompa ufahamu wa dini. Yeyote katika wanadamu pasina koaini shanna ni bali wote ambaye Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amtakia khaira khaira imekuja nakira bimaana khairi chache au nyingi khairi zozote zile Yeyota ambaye kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amtakia khairi chache au khairi nyingi basi njia hiyo ni bilfiqh fi din kwa kumpa ufahamu wa dini hii ni fadhil kubwa na manzila ya dini Siyo mlango wa watu fulani tu hasha wala bali mlango wazi kwa kila mmoja ambekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtakia khairi fقه fi din kuifahamu dini kama alivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio chanzo cha yote kwa mtu binafsi na kwa jamii bali na katika taifa nzima Sio afahamika ikikosekana fiki katika dini muangalie kuwa amekosa fiki katika dini utafahamu hii hadithi muone maisha yake inavyoyumba bali uweka katika kioo jamii yako jamii ulokuwa ndani yake wanayofika hii katika dini kama wanafiki katika dini wako katika khairi kubwa na ndapoku hamna ufahamu wa kidini basi waone walivyokuwa tuombe Mwenyezi Mungu wa Ta'ala asuluhishe hali zetu inshallah katika vikao hivi tutadurusi risala miongoni morasa'il yenye manfa makubwa na umuhimu mkubwa kwa kila muislamu kulifahamu kimeandikwa na mojawapo wa maulama wakubwa katika dini ya kislamu na katika enzi baada ya wema walotangulia masohaba na mataabiin na tabi tabiin na fuqahaa wakubwa risala al-ubudiyyah kwa unwani ubudiyyah inshallah katika darasa ijayo tutaizungumzia risala na madao inayoduru haula katika darasa leo tutamzungumzia huyu mwanachuoni mtunzi Wahi risala ya ubudiyyah Wanachuoni wamegawwa au wamegawanya al-fiqh katika sehemu mbili Fiqhi imegawanywa katika sehemu mbili Fiqhul masa'ili wal ahkam kufahamu masail za kiilmu na ahkam za kisheria na Qur'an imetaja kwa upana na maelezo ambokuwa ni nzuri Kusiana na fiqhu ya masail na fiqhu za ahkam kama ilivyokuja kadhalika katika sunna za mtume sallallahu wa wasallama kisha sehemu ya pili ya fiqhi ni fiqhul masalik au fiqhu as-suluk kusiana na mienendo ya walofahamu fiqh masail na fiqh al-ahkam <clears throat> ya masail na ahkam yatakiwa iwe ndio msingi ya fiqh as-sulook ya kujua ahkam za yatakiwa iwe ndio msingi ufikhu as fikhu as-sulook wanachuoni hutaja kuhusiana nayo sira za wema walotangulia hususan au wanachuoni katika kila enzi na zama hutaja habari kuhusiana nao hili ni uslubi ya Qur'an كما ما وقد ومتتجه الى القران يتجه فقه الاحكام والمسائل وكذلك يتجه فقه السلوك خبر حسانا مثلا النواك والبهو من ندو yao وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ايات katika kueleza na kusimulia hali zawaja wa Allah subhana wa Ta'ala wajawema. hivyo hivyo wanachuoni mtindo huo huwa Quran huwa wana itumia katika kuielekeza umma ndipo samrani katika vitabu mkiona. ni maudhu ya obudia walakin kuna mukaddima kuhusiana na sira na hu, ya huyu muandishi wa kitabu hicho sijimwafahamu hilo mara nyingi kutajwa kitabu risala au ni kitabu katika maugu lakini kutajwa kadhalika na sera ya hu, muandishi wa kitabu hicho alizozaliwa na habari kusiana naye Ilimu yake na juhudi zake kutajwa hilo ina umuhimu mkubwa sana kwa nini pokuo katika Qur'an Allah subhanu wa Ta'ala anapotaja hali zawema wema waliofahamu dini ya Allah subhanu wa Ta'ala basi yakusudiwa kuwa watakao soma sira zao Wajua jinsi gani kadhalika watatia katika maisha yao ahkamu za kisheria kama walivyo walivotanguliwa na wenzao ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika atutajia habari za al-anbiya alayhi was-salatu was-salam ampa mtume sallallahu alayhi wasallam habari za ndugu zake katika manabii walotangulia ambao walitwikwa majukumu ya risala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aambiwa kuwa na wenzako walipitia njia hali yao ilikuwa kai tawaita wa kadha wakadha wewe kadhalika fuata njia hiyo. Kallahu tabarak wa taala ulaika nadine hadallah fa bihudahu muqtadi. Hao wema watangulia katika manabii na wafasi wao wema ndio amboku Allah subhanahu wa taala amewaongoza akawapa ufahamu fabi hudahum tati basi kwa mwongozo wao kadhalika nanyi ongokeni kwa hivyo ina sehemu kubwa kwa yule mwenye kusoma fiqhul masail wal ahkam na fiqh za wema mwalotangulia mtume sallallahu alayhi wasallama na sahaba zake na wembo ambao kwa walikuja نبوصا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتى عند الاصول الثلاثه العلم تعرفياتك اسمع والعلم معرفه الله معرفه الله معرفه ديني الاسلام اه معرفه الله العلم الله. نبيه wa ma'rifatu din al-islam bil adillah in akuj suluk katika ma'rifa tunnabi sallallahu alayhi wasallam na wote amboku watafuta njia yake mtume sallallahu alayhi wasallam basi kurefusha katika salahini taingia katika kuzungumzia sera ya Sheikh Islam mtunzi wa risalahi al-ubudiyah hini baadhi ya baadhi kusiana na sera ya Sheikh ul Islam wa ila kuna vitabu mahsusi zilizoandikwa na wanafunzi wake na wanachuoni chuoni wa enzi tofauti tofauti baada baadaye kusiana na habari ya huyu mwanachuoni katika wana chuoni wa Kiislamu ama kwa majina اما وما هو شيخه هو الشيخ احمد تقي الدين ابو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ عبد السلام مجد الدين ابي البركات ابن بالله ابن التيميه wa Sheikh Ahmed Jinnalaki ni Ahmed Taqiuddin hii ni ni Abbas hii aitwa kunya Abbas babaki Abbas ingawa hakuwa na kizazi yoyote hakuza hakupata mwana rahimatullah alayhi kwani hakuwai kuoa kwa shughuli alokuwa nayo na hali alokuwa ndani yake haikumwezesha kwa, kwa, kwa, Haiku kwa kadri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuoa abul abbas ibn sheikh shehabuddin abdul halim yani mtoto wa shehabuddin abdul halim babake aitwa abdul halim ibn sheikh mtoto wa sheikh abdusalam majdiddini Naini Abul Barakat Ibn Abdullah Ibn Taymiyyah katika majina haya tuona kuwa ni baba ni mtoto mwana na babu ndio ambokuwa wametajwa kwa kuwa sera itaduru kuhusiana na hawa. Uulida <coughs> rahmatullahi alayhi bi Alizaliwa katika mji wa Harran katika miongoni mwa miji ya Sham. Yaumal 20 Rabi'il Awwal katika wa Rabi'il Awwal. Siku ya 10. Siku ya 12. Sanata 616 wa, 60, wa 600, min baadi hijrati sallallahu katika mwaka wa sallam, au moja katika takwim ya Hijri hii ya afikiana takriban na karne ya kumi au kumi moja katika kalenda ya miladi <tuhi> tajibe ama kuhusiana kabla tutajamzungumzia Sheikh ul Islam baada ya kutaja majina yake babake ambaye ni Shihabuddin Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Tamia huyo kadhalika alikuwa ni katika wanachuoeni wakubwa wa zama zake imekuja katika habari zake qara almadhhab alhambaliya ala abee hatta atqana Abdul Halim aliisoma madhhab alhambali kutoka kwa babake amba ni Abdissalam mpaka akawa na itqan katika madhabahu hiyo Wadarrasa wa afta wa wasunafa na alikuwa ni mwalimu na mufti na msanifu mtunzi baba wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa mikusanya mambo haya yeye ni mwalimu na ni mufti mmoja katika fatwa na ni mtunzi wa vitabu wakana imama muhakika kathira alfunun na alikuwa kadhalika ni imam amebobea katika kuhakiki fani nyingi za ilmu mutawadian na <coughs> katika tabia zake alikuwa ni mtu mnyenyekevu hasan al akhlaq moya huluka nzuri jawadan munyokarimu min hasanat al asri allah akbar bali alikuwa ni katika memema yazama hasanatil asr hizi ni alfaz hutumiwa na wanachuoni Wa tarjama kutaja sifa za mtu hufikia wakatumia lafza ambokuwa haina badili yake au ni lafzi husanya mengi katika kumtaja mtu uzuri wake min hasanatil asr ni katika mema ya wakati na enzi zake wa min anjumil huda na alikuwa ni miongoni mwa nyota za uongofu rahmatullahi alayhi wa inna maxtafa kama yakalu yaqulu al-imam min nur al-qamar abahu abdus salam wa daw'i shamsi yaaksudu ibnu ta'ala ingawa babake Ahmad ibn Ibn Taymiyyah hakujulikana zaidi bali lakini ni mtu ambaye sifa zake za katika wema na uzuri na ugobezi katika uh, ulumu zadini dini. <coughs> <coughs> Wakabashara Sheikh Abdul Halim Mashyakha Dar al-Hadith As-Sukkariyyah bi-Dimashq na alikuwa ndiye Sheikh mkubwa katika Dar al-Hadith katika mji wa Dimashq Yaani matalan, tuseme chuo kikuu katika mji wetu huu yeye ndiye alikuwa vice chancellor ndani yake huo ni baba hatujamfikia mtoto madania mtoto ambaye kwa katika nyumba ya vice chancellor atoke chakari hasha waqalla tayyib wa kana lahu kursiyum biljami yatakallamu alayhi ayyam aljum'a min hisbihi na alikuwa na kiti chake katika aljami msikiti wa mji msikiti mkubwa kwenye kuswaliwa ijumma yake akizungumzia au akitoa durusu katika jami min hifdhihi hii, kutokamana na hifdhi yake hakuwa akishika vitabu alikuwa anahifadhi namu akifunza kutokamana na hifdhi yake هني مختصر خصوصا باباك ابو العباس احمد رحمه الله عليهما واما جده وكذلك خصوصانا خابري يابويك شيخ الاسلام احمد ابو العباس ابن تيميه امباني مجد الدين ابو البركات عبد السلام ابن بالله ابن تيميه الحراني بابي ان فقيه الحنبلي kadenika alikuwa katika wana chuoni wa madhhab yanhbali alimamul katika quraa wenye kujua tafsiri ya qur'an na kiraa'at almuhadith almufassir alusuli alnahwi ahadul huffadhil a'lam sifa Yaani katika fanni ya hadith yupo na katika tafsir na usul na lugha anahu Na naam na katika fiqhi na katika qira'at bali ni ahli hufadhil a'lam ni miongoli mwa mahafidh wakubwa wenye kuashiriwa wenye kujulikana qala annahu hafidhuhu Sheikh al-Islam Ahmad asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na babu yake kana jadduna ajaban fi hifdh ahadith babu yetu alikuwa maajabu katika kuhifadhi ahadith wa sardiha wa hifdh bila kalafa na katika sard sard kuzitaja kuzitoa ahadith anapotaka naam wa hifdh madahib na kuhifadhi madhehebu ya wanachuoni bila kalafa fasina takalluf yote bali qala annahu shaykh jamaluddin ibn malik ahad muasirin asema mojawapo ya wanachuoni katika za mazhab ntumia kuhusiana na babu ulina alshaykh almajdi alfiqhu kama ulina dauda alhadidi alikuwa ameyayushiwa na kulainishiwa fiqhi katika dini kama alivyoo mlainishia Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salam al katika dini yani fiqh ilikuwa ni rahmatullahi ta'ala alayhi ni babu wakadhalika katika hiyo hiyo familia amma jaddatuhu liabihi nani bibi haya أيوه واليكو ناوناكي wakitajwa katika katika misururu ya elimu hutajwa amma jaddatu fahiya badra bintu fakhriddin abu abdillah muhammad ibn al khabir alikwa kiitwa badra binti ya ki fakhriddin abu abdillah takanna umul badri khabari zake kana tarwi wa tuhaddithu Abdaya ad-Din ibn Harif ibn al alikuwa akitoa ijaza Yaani ni katika ulama wa hadithi. Ambaye kwa kupokea kutoka kwake hadithi, tarwil al-ahadith, biiijaza na kupeana ijaza kwa Huo ni jada Nyanyaki ibn Taimia kwa upande wa babaki Yaani mama ya baba babaki ibn taimiyah rahmatullahi alayhi wa amma jaddihi abussalam la wa ummu jaddihi abussalam na kadhalika ammiyaki babu yake babu ya shaykhul islam ammiyaki naam huwa al-imam muhammad al yani al-imam ابو الله محمد بن الخضر هو كذلك الي كان فقيه الحنبلي المقري الواعد شيخ حررن ندي الي كان شيخ ومجيو حررن وخطيبها ندي خطيب مkuu katika mji huo بغداد فتفقه بها وسمع الحديث الي زور مدي يا بغداد اكجيفنذا فقهي نا اكجيفنذا حديث ولازم ابن الجوزي اني كنت ketika vikau via ابن الجوزي رحمة الله عليه من هوني مكبوا نعم من هوني مكبوا ketika هو اذن وسمع منه كثيرا من مصنفاته ان اكبokia kutoka kwake كتب via kivingi alivyoviandika ابن الجوزي. ثم اخذ في التفسير وصنف التفسير الكبير في اكثر من 30 مجلد ان كذلك كجفوز baka akawa ni mwenye kuandika tafsir ambokuo yazidi 30 mujadad, mujadadi, mujadad 30 hii ni, ni familia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama tunavyoona ni usra ilmiah ni familia ya kiilmu bali kama walivyojishughulisha hii familia na elimu yasemekana ilipotokea taharruk Kutokamana na at wavamizi wa kitatar walipokuwa kivamia kila mji walipokuja kuvamia Harran hii familia ilifanyaje falamma hajarat min ila Dimashq khawfan min tatar wa kana athmanu mataaha alkutub hi family ilipoamua kugura na kukimbia kutoka haran Wakimbia matatar ilikuwa kitu ya thamani sana watakuwa wabebana nayo katika mizigo yao ni chakula sente eh hati za ardhi zote hazikuwa zina maana bali alkutub wao kikubwa chao ilikuwa ni ni vitabu vya kusafiria Siju sisi tukikimbizwa hapa basi mungu atupe salama na afya hasbunallahu wa ni malakil <coughs> hivi nukta ya pili tumetaja jina lake na alikozaliwa kisha na familia yake Hufupi Hiyote ni kuandaa bia na mazingira ya kumjua Huyu mtoto ambayeikuwa akulia katika nyumba hiyo ni nani? Nukta ya 3. Talabuhu lil ilmi washtigalu bihi. Yeye kujishughulisha na elimu na kutafuta elimu. Kana Ibn Abdul Ibn Kudama asema miongoni mwa wakubwa. Wafaqah lil Hanbali. Ibn Abdul Ibn Kudama ambaye alikuwa katika zamazaki sheikhul islam ibnu taymiyah rahimatullah alayh asema wa shuyukhul ladina sami'a minhum min Mashake, wakubwa nasikia kutoka kwao elimu na kuchukua kwao wazidi 200 Wasami sami'a al imam ahmad marrat na alisikia afwan ikitajwa hapa kusikia si kusikia kwetu sisi nakia tinaskiza mpaka imesha kanda na badilisha kusikia ni kufunzwa kusikia ni kufunzwa aiywa wasami amsalad limamu ahmad marat musnad imam ahmad alifunzwa mara nyingi tu aiywa wasami alkutubal kibar wal ajza na vitabu vikubwa vikubwa na vidogo vidogo ajza kadhalika wa min masmuatihi mujamu atbarani alkabir mengo ni maw ni mujamu ya at-tabarani ile kubwa anazo tatatu al-kubra al-kabir au al-wasata au al-wasat awsat wa al-saghir wa anib bil hadith na ali shughulika sana na hadith wa qaraa wa nasakha wa intaq na al-soma na akaandika na akaoni mwenye ku kufanya intikaa kuchagua kipi ambacho kuwa mimi wata'allama al-khatt wal na alijifunza khatt alijifunza khat, ali khat? nah. khat, ni katika ma funzo au elimu za islam jinsi ya kuandika tunazo hututu na majina yake an-nasr warqa diwan na mengineo hufunzo watu jinsi ya kuandika alikuwa kadhalika ana maandishi mazuri si maandishi taabani ya kuokotwa la haya yanafunzwa katika kutabu kutabu kutab, ni zile madaris ndogondogo watoto wakifunzwa basi na khatti ni katika mafunzo Ambo ya atakiwa watoto wa, wafunzwe leo hii watu watumia m, typewriter na mengineo ukiwa tizama wale walio tangulia maandishi yaliandikwa kwa mikono leo hii utasema kuwa ni typewriter ile fanya kuandika na ikaja na zile fonts hayahiyo tofauti tofauti la ilikuwa ni maandishi ya mikono ya watu wakadhalika hafiz alquran Alikuwa ni mwenye kuhifadhi Qur'an bali alihifadhi Qur'an na ila hali umri wake hauzidi miaka kumi miaka 8 ama 7 alikuwa tayari asha hifadhi Qur'an wa akbana alafikhi na aka elekea kujifunza fiqh wakaraa wa qara fi al-arabia na akajifunza arabia yani kinachokusudiwa naho na lugha akajifunza lugha fasui ya kiarabu wa bara'a Mpaka akawa ni katika magwiji waladi Wajuzi katika fanni ya nahw wa aqbala ala tafsir ikbalan kulliyan wa kadhalika akaelekea kujifunza tafsir kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu hatta haaza fihi qasaba as-sabq paka akawa ni katika walopata safu za mbele na marahala za mwanzo katika tafsiri wa ahkamu usula alfiqi na aka amekoma katika usula alfiqi wa ghairi dalika na mengine mengi tu huyo ni katika walioishi katika zama zake katika wanachona kubwa hata kusiana na Sheikhul Islam hadha kullahu nasema usistajabike yote haya wa huwa baadu, ibnu bidi ashara sana yote haya ya kusanya na ilhali ni mtoto wa miaka bithu On bid'u katika kiarabu ni idadi toka mwanzo moja mpaka tisa inaitwa bid'a Hakuwa amevuka miaka 20 bid ashara sana alikuwa ni mtoto wa miaka pengine sema 11 12 mpaka 19 mpaka 19 ame nimbobea katika yote haya Sijui tuko pamoja <laughs> Leo siji tuko umri wa miaka mingapi hiyo umri inifanyieni nini Mwezi mgu atupe taufik Yarejelea bia na mazingira ambakuwa twaleleka ndani yake mtoto wa miaka ishirini hajifahamu kabisa hajielewi katika dini yake lakini huu ni mtoto wa miaka 15 16 khalas asha asha kuma ilmu Asema akbar Anasema wadarasal la al-Hanbali na kasoma fiqia madhhab al-Hanbali ma tatabu ila siyar al-Imam Ahmad tazamani pamoja na kufuata sira ya Sheikh al-Islam al-Imam Imam ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal akifuatilia sheku sunna fik usira wa suluk yani ataka mtu ambaye kwa atamuiga katika kuifahamu hizi ulomo zote akamuona shekhi muslim ahmad ibn hambal wakana shekhi muslim yujidul imam ahmad ijlanan khassa na alikuwa akimtukuza na kumwadhinisha kwa khas wa yushidu Wayu wa yuujabu bimanakebihi na alikuwa akistaajabia misimamo na ukakamavu wa al-Imam Ahmad baina ya wanachuoni wote wa wama anjaawaza al-Sheikh al-20 min umrihi hatta tufi abu na lipofika au lipozidi miaka 20 babake ambaye ni Abdul Halim akawa mwenye Kufa watawalla huwa Tadriisa Baada wafati abihi bi sana babake lipofariki amezidi tu miaka 20 kidogo babake akafariki yeye akaketi katika kiti cha babake ambaye tulimtaja moja kwa moja kunae badila ambaye apatikana fajala samajilisa akaketi kiti cha babake wahalla mahallahu bali akachukua sehemu yake kikamilifu jinsi baba alivyokuwa faqih na elimu ikienezwa na faqih hawakukosa pengo hilo likao lenye kuzibwa wa huwa fi al min umrihi alikuwa katika miaka ya 2222 katika umri wake fajala sanadir li a'immatil hadithil mumtazina akaketi katika sehemu ya unachuoni mzuri walokuwa katika zama hizo kama vile ibn dafiq rahmatullahi kama vile mwanachuoni mkubwa ibn faqih katika zama hizo Sheikh ul Islam kijana mdogo akawa yuko katika martaba ya hawa watu wazima alladhina kanu darisuuna fi tilka almadaris wa filjami alkabir bi dimashq walikuwa wakifunza katika madaris na katika msikiti mkubwa katika mji wa Damascus Islam akawa nimnyukia katika viti vya watu wakubwa وكذلك imekuja kusiana na habari zake hizi ni baadhi tu ninachukua wa illa sera ndefu qala la qala annahu al dhahabi ahad talamizihi al-kibar asema kusiana naye mmoja wapo wanafunzi wake wakubwa naye ni al-imam al-dhahabi innaka asema nasha ash shaykh taqiyuddin fi tasawun tam ataja upande wa tabi'a na malezi ya Sheikhul Islam kijumla aliinukia Sheikhul Islam fi tasawwulin tamm katika tabia kamilifu ya kujieka mbali na machafu wa afafin na kujiepusha mbali sana na uchafu wa kimaneno na kimatendo wa ta'alluhin wa ta'abbudin na maisha ya utwana yani ibada mtoto ambaye aminukia katika ibada kama ilivyokuja katika hadith sabatun yudilluhumullah subhanahu wa ta'ala tahta billih akataja washabun nasha'a fi ibadati rabbihi na kijana katika ibada ya wake Sheikh akawa na sifa hiyo dhahabi wa ictisad fil malbasi wal maakali ni nikutofanya israf au kutujinyima katika almalbas walmaakal katika kula na kunywa bali alikuwa ni mtu wakati na kati hali sana wala haji Fungi na njaa na ava mavazi ambakuwa ni ya wastani kadria hali yake sio kama leo hii kula kuliwa sana Hiwa na kuviwa mavazi ya gharama isikuwa hali ya mtu Allah musta'an wa kana yahdhuru almadaris walmahafil fi sigharihi na alikuwa akihudhuria katika madarasa na katika mjumuuiko wa wana pamoja na umri wake mdogo wa yunadiru wayufhimu alkibara mdogo na alikuwa ikija munabara majadiliano ya kiilimu hayiwa yufhimul kibara akiwa angusha na kuwafahimisha hayiwa watu wakubwa katika elimu yani alikuwa akiwatolea asrar za ufahamu ambazo kwa hawakuwa nazo wa yati bima yatahayyaru minhu ayanu albaladi fil ilmi na alikuwa akija na ufahamu ambao kwa ayanu ahli ilmi wale wakubwa wa elimu wa katika mji wake wakishangaa na ufahamu huo. Huu ni ufahamu sahihi. Huu ufahamu umefikia upewa wa kufahamu. Walikuwa kishangaa. faafta afta waleu 19 sana. Yenye yani katika wale ambao walitoa ifta, waliruhusiwa kutoa ifta, fatwa na ilhani umro wao mdogo 19 sana. Ndoto wa miaka au barabara wa miaka 19 atoa atowatwa aulizwa katika mji wa wanachuoni bal aqall bal miaka chini ya 19 alikuwa tayari akitoa fatwa wa shara jami wa al-ta'lifi min dalika wakati na akaanza kukusanya na kuandika toka zama hizo akiwa barubaru mdogo wa akabba ala al na akawa ni mwenye kujifunga na kushughulika na ilmu wa mata walidhu waka na mkinibari la wa aimatihim na alikufa babake na akamwacha ila hali ndiye katika wanachuoni wakubwa katika madhab ya alhambali fadarasa baadahu biwadhaifihi akawa ni mwenye kufunza baada babake kama ilivyotangulia katika utaja al-utaja ibn Abdil Hadi walahu aida 20 sana na umri wake ulikuwa ni miaka 21 washtahara amruhu wa ba'da situhu fil alam na akawa ni mwenye kujulikana na jina lake likawa ni yenye kuenea ulimwenguni zama hizo kama ilivyoelea katika zama hizi asema al-Hafiz dhahabi wa akhadha fi tafsiri alkitab alaziz ayyam aljum'ah ala kursiyin ala kursiyin min hidhihi akaanza tafsiri qur'an katika kiti ya babake siku za ijumaa min hidhihi Kutokamana na hidhi yake kama alivyokuwa baba hakuoni mwenye kutumia kitabu fakana yuridul majlisa wala yatalatam alikuwa akija katika majlis wala yatala'atam wala hagugumai katika kutoa elimu yani hasiti yani ilimu ipo laini katika ulimi yake wakana kana yuridu darsa bi tuada wa sauti jauhariyin fasih na alikuwa akitoa darasa akifunza bi tuada kwa utaratibu na sauti ilokuwa jauhari ya juu na ya wazi kwa ufasaha afahamika navyo tamka na kusema na ndivyo ambavyo kuwa, yatakiwa mwenye kufunza poketi katika kikao awe na lugha fasihi na sauti yenye kusikika na wala asiwe na kigugumizi kigugumizi chaonyesha kuwa hujabobea sio kwa yako mtu kukosa lugha ni maana kuwa hajadeleka darasani lugha ya mtaani si ya kule twamsikitini Hupanda watu ujue mimba ro kazunguza zao hii lugha ya barabarani na mchochoroni kule kuna lugha ya adabu na heshima katika sehemu hii haitumiki hii lugha hapa wengine wasema ni lugha ya kizoedeka Nda watu wafahamu la yataka naozoeshwe ufasaha wa lugha wazungumzie wallahu nasta'an wa kana ayatid daka wasuratu alidrak na alikuwa ni aya kujua aya yani maajabu katika werevu wa suraati al-idrak na uwepesi na haraka ya kufahamu alikuwa mwepesi wa kufahamu na ana haraka kufahamu ra'san fi ma'rifati al wa sunna wa iktilaf alikuwa ni kichwa hizi ni alfazwa tumia wanachuoni watarjima kana ra'san alikuwa ni kichwa katika kuifahamu Qur'an na Sunna na kufahamu ikhtilaf baina ya wanachuoni alikuwa anapata bahran fi fi alikuwa ni bahari Kusiana na hadith na maneno ya wanachuoni wa fi zamani faridu asrihi na alikuwa katika zama zake ni mtu pekee Mtu wa wanasema kivi yake katika elimu ilman wa zuhdan wa shaja'atan wa sakhaa katika elimu alikuwa wa pekee na katika zuhudi kuipanyongo dunia na katika ushujaa na katika sakhaa ukarimu wa amra bil ma'ruf wa na anil na katika kuamrisha neema na kukataza maovu alikuwa ni mtu tofauti sana wa kathrat nakadali katika kuandika vitabu vingi wa au haswala wabara fi hadithi wal fikhi na alikuwa amesoma na amepata hadithi na fikhi kiwango kikubwa wataahala litadrisi wal fatwa na alikuwa yuko katika kufunza na kutoa fatwa wa huwa ibnu 17 sana aliyakuwa ni barubaru wa miaka 17 rahmatullahi ta'ala alayhi <coughs> hii kusiana na adabuhu yani malezi yake Sheikhul Islam Imtemia hii ni nukuu ya pili katika kutokana na miongoni mwa Wanachuoni chuo ni kadhalika Sheikhul Islam kusiana naye <coughs> upande wa ibada ibadatu wa dhikruhu lillahi ta'ala tumetajwa pande wa ilmu wa qadha kitu katika ibadati qala tilmiduhi al al'allama ibn al-qayyim asema miongoni mwanafunzi wake wema ibn al-qayyim hawa ni wanafunzi wake paona aiywa kama livyokuwa ni mwanafunzi au mtoto wa familia ile wakadhalika hawa ni wanafunzi wake al-imam Ad al adh-dhahabi ajulikana Ad al والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عليه هوتني ketika تمرات ذا شيخ الاسلام ابن تيميه اسمع حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه مرها لنل حضوريا كوا شيخ الاسلام وقت مmoja nilkuja kwake salla subha thumma jalasa yadhkurullah ali suali salat alfajri kisha akaketi kikao akimtaja Allah subhanahu ila qaribin min, min muntasfi an-nahar akiendeleza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ikakurubia katikati ya mchana katikati ya mchana akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala thumma altafata kisha akanigeukia alijua nipo au niko kisha akanigeukia wakala alijua kuwa wanafunzi wangu amenijilia toka wakati fulani na ananihitaji lakini alikuwa katika dhikrullahi tabarakataala kisha akamgeukia waqala akamwambia hadhihi, ghudwati. hadhihi ghudwati. Ah. abu muhammad mmm. Allah akbar asema haya na au itawajibafanua walau lam ataghaddhal ghada saqatat quwwati na lao ipata basi nguvu zangu zingenitoka ningeanguka nini hiyo hii eh, hii ni kifungua kinywa changu lao singeipata basi ningeanguka mimi aha kifungua kinywa chetu leo nini allah akbar kitu cha kwanza tunahesabu Itanuliwa nini na nini. Haiendi kavu. <laughs> Talita <Italitamizozo> nyumbali Iye <coughs> alikuwa kifungwa kinywa chake dhikrullah na ibada. Jambo hili ni sahihi. Si sallallahu alayhi wasallama kama ilivyokuja katika hadith sahihi kana yuwasil fi siyama ayamin datha adad akifunga na kuendelea kufunga masiku kadhaa wakana kana yanha anilusala na kiwakataza masahaba zake bali na umma wasifanye hisala jamaa wakakata waendelea kufunga na sisi tutafunga yani kufunga basi na kufuturu aio jamaa wakakataa tutafunga na sisi fa wasalla bihi yawman thumma yawman thumma ilikuwa ni katika mwisho mwisho wa Ramabani akafunga nao siku pasina kufuturu akaona hawakomeki akaongeza siku ya pili akaona hawakomeki ikawa ni siku tatu eh mwezi mwandamo kaonekana akasema laula an tura alhilal lazitu lau hatungeiona mwezi basi ningongeza tankila bihim ili kuokomesha kisha kawambia jamani inna abi tu yut'imuni ya allah mimi hupitisha usiku na lishwa na allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wa mfasiri kulishwa vipi aiyo kulishwa vipi jeni kula ni ngine umeendelea kufunga ili analishwa <laughs> la ni huwa anabakia katika kumtaji allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha dua na tadarrur ila Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yastagni an mpaka ahitaji kula anakuwa ametosheka hamna habari kusiana na Isa alayhi salam alikuwa akifunga katika israiliyat na akhbar siku 40 pasina kama nyinyi wa kweli muomfuata Isa haya bibi thubutuni kufanya hivyo siku 40 mwezi na siku 10 la mwezi mko subhanahu wa ta'ala kwa kutajiwa kwake moyo wa unakinaiika na kula mpaka aweza kubakia mtu pasina pasina kula hii ni hali ibadullahis salihin katika kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala huo wanafikia daraja hizo tambii hii ni kwa ibadullah wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala hakika tul si maarifa ya kisufi Si maharifa ya kisufi ni warongo si wa kweli. Hao wanaparaga maharim walla. Kisha udanganya watu wafuasi wao kuwa hawali wala hawataki. La, mbona ikija wakijitisha chakula kuitishwa minofu na kila aina. Mtume alikuwa vile. Hasha wakala ilikuwa katika nyumbake mara nyingine naisho anal aswadini nasema ummina Aisha radhiallahu anha tuishi kwa aswadini tende na maji bas Hapati chakula alikuwa akikinaika kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala tabasema Sheikh ul Islam uh, Ibn Kayyim rahimahullah alayhi aiyoo kwa Islam alimwambia hadhihi hudwati hindi cho au hindi hindiyo kifungua kinywa changu na lao usinge fanya vile basi Nikekuwa ni mwenye kuishiwa na nguvu na kuanguka au kalaman qariba min hadha au maneno yenye maana karibu na hii. Wakala li maratan asema Ibn Kayyim naliniambia Sheikhul Islam mara nyingine la atukudhikra illa bi niyati ijma'i nafsi ijma'i nafsi wa irahatihi huwa siachi kabisa kumtaja Allah subhana wa ta ta'ala hichi kitajo cha asubuhi ila mara nyingine nikiacha ni kuania pia kukusanya nguvu zangu tena ya kuendelea mathanan mara nyingine mtu ufunga, funga funga za sunna mpaka inapopita muda sema acha ni futuru kipindi hichi wiki hii acha nifungue ili wiki ijayo nirudi tena na na nishati imefahamika Aywa, asema mara nyingine huwa naiachilia ili nipate nguvu zaidi tena yaku, ili inapu, ili ya ku na hamu. Maana yake ile nafsi inapokosa chakula yake, huwe yapata tena hamu. Tayyib. Naam. Li'asta'idda bi tilka araha li Asema kwa ile istiraha huwe najiandaa kwa ajili ya kutia ni kwa dhikri nyingine. Aw kalaman qariban Hada maana au maneno amboku ni ukaribu na maana haya <coughs> Hii ni kusiana na ibada sihiimu tu katika ibada yake rahmatullahi ta'ala alayhi <coughs> Wakadhalika alikuwa na sifa ya ushujaa pamoja na ilmu na kadha alikuwa ni shujaa imekuja katika habari husiana naye wa allah taala ayyulada ibn taimiyah wa dawla islamia fi halati min al-dhafi wa al-tamazzuq al-shadid mwezimu wa ta'ala ni kadiria kuoshikili islam alizaliwa katika kipindi nizam ambayoikuwa dola ya islamu dola gani dola abasiyah ilikuwa katika hali ya unyonge na ubaifu na mgawanyiko mpasuko tamazuka fakad zala ta'iba haiba khilafa haiba utukufu wa khilafa ilikuwa imeondoka yani hali ya uislamu ulikuwa imezorota wazalat wahdatul umma na umoja wa umma ulikuwa misha, farikiana watu wamefarikiana watu wako katika Udaifu, watasara al-umara' al aljahi wa ad-dunya na wale viongozi walikuwa wakingania utawala na dunya wabaharat tatar qabahu qabahum Allah ndipo walikuwa wamezuka at-tatar na habari ya tatar nani ambayeikuwa haijua ni katika umma wa waloishi katika zama Hawa ni watu ambao hakuna dola ilikuwekisimama mbele yao na ilikuwa wakiingia katika mji kuivamia hawakuwa akiacha kitu kibakie kimesimama uhakikisho kwa mji wenu ni munhadim Wameivunjilia kabisa walikuwa akiua hawaachi chochote hata mtoto mdogo hata mtu mzee hawabakizi nyinyi chochote wanawamaliza ndo walikuwa wamezuka tatari ni wafionza damu fanaha bilbilad waqatalu alibad walikuwa wakipora mali za miji na kuwa watu wa karajan faranj khadalahum allah min ila shyam wakadhilika ilikuwa nizama Aywa, watu wa magharibi yani dola za yoruba walikuwa kadhalika namu waji kusanya nguvu zao na kutaka kuteka tena ardhi ambazo kuwa zilikuwa zimaponyoka wa diyara masu au misra na wali elekia katika mji wa misri Ambo kuwa walikuwa nje utawala wao wa malaku tagra dimiat na walikuwa wametawala mipaka ya dimiat wa ashrafat diaru masr au misra washam ayamlikuha na walkurubia kumiliki yua miji ya sham na masr laula lutfu allah taala wa nasruhu alayh la haingekuwa lutfi allah subhanahu wa taala na msraki asema wa lam yakun shay'un baidan an ahdati asri hakuwa shaykhu islam bali na matukio haya ya ubaifu wa dola na ubepari wa matatari na ma maifranj watu toka dola za europa alikuwa yeye kadhalika yuko katika zama hizo yani bimana, maana habari tulizozungumzia ya mtu kuwa na elimu kiasi hicho na kutofuatwa haikuwa katika bustani yenye utulivu la ilikuwa ni zama kuna mashaki tufahamu hilo haikuwa ni katika raha kabisa alikuwa katika hali ya ibada na katika hali ya elimu na utaw katika hali nzito balsha wa ka fi al ahdath musharakat al alim al amil al mujahid al katika kuzuia naam uwamizi wa ha musharakat al alim kama vile alimayzakashiriki mwanachuoni mwenye ilmu na mujahid famtashaka husamahu alikuwa kadhalika ni mwenye kubeba ndo zako na silaha zako waharaba tatar besihi kama harabahum bilisani waqalamihi aliwapiga tatar walokuwa wakiugupewa iki, ilikuwa ikitajwa tatar waja basi mji hubakia bilashi hakuna yote katika mji malike wanawajua ni nani sheikhul islami mutaimia alisimama akawapiga vita kwa silaha na kwa ulimi wake alikuwa ni fasaha wa lugha hiyo ni silaha kadhalika Asema mtume sala salama kumwambia Hasan ibn Thabit, "Aywa uhujum. Wafanyie hija. Hija ni Naam. Wazome kwa maneno. Wazome kwa maneno. Hii ni silaha mara nyingine. Hamjui? Kuna wanawake ambakuwa kwa wana maneno makali sana. Pamoja na misuli yako ukipatiwa maneno mawili matatu utayayuka hii ni uwezo wa lugha ni uwezo wa maneno mara nyingine ni silaha ni silaha kali kuliko kuliko panga uweza kumwambia mtu maneno mpaka kayayuka pamoja na kuwajulikana kuwa ni mkali alitumia ulimi wake wakala qalamih bali na kalamu yake alikuwa akiandika kuhusiana nao mpaka wakawa ni mwenye bali vita viwili na makabiliano mawili yaliotokea baina ya waislamu na totaro Aiywa aino Jalut vita katika aino Jalut na mingineo mingineo sikumbuki na vyote viwili hivi alishirikiana Sheikh ulislam ibn Taymiya, alikuwa katika safu za mbele katika safu za mbele akishjiiisha waumini wachache ambokuwa silaha zao zilikuwa ni dhaifu ukilinganisha na silaha za maadui alikuwa katika safu ya mbele akishajiisha. bali alichukua sehemu ya majumbeadari wa waliliamri ambao walikuwa wameogopa akawapatia moyo na akawatajia ushindi na akawa namlilia Allah subhanahu wa ta'ala mara mbili wakapigana na tataa mara Marakonza kwa piga vita tutaraha kuamini kwa kuna watu wanaweza kabiliana nao wakaangaa tena mara ya pili maandalizi ya kisawa kisa sawa nani hao ambokuwa wametutikisa katika vita hivyo wakaja tena mara ya pili Sheikh ulislam kadhalika aka fanya isti'ana na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa moyo majeshi ya Kiislamu na kaambia watu amji, Maboya, wa mji hatuondoki hapa mambo ya kukimbia watu katika vita isha ishakwisha ana kauli Sheikh ulislam kuhusiana na hilo qala kamaluddin ibn ibn asema kamaluddin kana shaykh ibn taymiya akula alikuwa akisema shaykh ulislam lan yakhafa ar-rajul ghayra allahi illa limaradin fi qalbihi Hatomogopa mtu asipoa Allah Subhanahu wa Ta'ala ila kwa kwa moyo wake unao maradhi. Fa inna rajulan shaka, shaka ila Ahmad ibn Hanbal khawfa hu min ba'd al kisha husema kwa mtu alimshtakia alimamu Ahmad kuogopa au kuwa anaogopa anaogopa baadhi ya viongozi. Mtu alimjalia Imam Ahmad akamshtakia kuwa anaogopa baadhi ya viongozi. Faqala Sheikh Shaykh al-Islam Ahmed Ibn Hanbal akamwambia law sahhta lam ahadan na afya wewe law ungekuwa una afya mzima lama ukifta min yote ai khawfuka min ajal min ajli zawal as min qalbika hiya khawfiyatun kwa kuwa afya katika mwili Yaani kule kuogopana, kugopa watu ni kuwa dalili ya maradhi katika moyo na mtu ni mgonjwa. Sheikhul Islam alikuwa akiwaambia majeshi, hivi ina kuwa kwa nini mgonjwa ndiposa mnaogopa watu? Hiyo yote katika kushajinisha watu. Walipigana na Tatar vita pili pamoja na nguvu zao zote walizokuja nazo na ikawa ndipo kuvunjwa na kumalizwa Tatar. Hawakosoma tena tatar tatar ambapo ndio waliangusha dola al-Abasiya waliangusha dola al-Abasiya walivamia Baghdad na wakaingusha ikawa hali ni nzito sana Waislamu ambakie na wachati na waoga lakini Mwenyezi Mungu wa Ta'ala akajalia kuwepo na Sheikh ul na waamini pamoja naye na wakapigana <coughs> na Ah. Naam. Hii upande wa ushujaa. Hakuwa mtu wa kurudi kadhalika katika makabiliano na kunusuru haki. Wakadhalika, قال ابن العماد قال ابن الزملكان الزملكاني, asema Ibn Zamalkani wakana idha suila Sheikh Ibn Taymiyyah kadhalika kusiana na habari za Sheikh Islam asema Ibn Zamalkhan akiulizwa Sheikh ul Islam anfannin minal ilmi kuhusiana na fani yoyote katika ilimu elimu dhanna ra'i wasami annahu la ya'rifu ghayra dhalika al alikuwa Sheikh ul Islam akiulizwa katika fani miongoni mwa fani za kiilmu yule mwenye kumuuliza na mwenye kumskia akizungumzia swala loloulizwa na, na kujibu kudhania kuwa huyu mtu hajui ila hilo yani hili ambalo kulikuwa ameulizwa ndilo tu analijua jinsi alivyo amebobea ndani yake wa hakama anna ahadan na mwenye kumskia au alimuuliza hukumu kuwa hakuna yeyote ambaye kwa anajua hili ila ni tu Fahibu. Wakana wa kana alfuqaha' min sa'ir tawa'if idha jalasu istafalu fi madhahibihim min ashya' nawalikuwa wanachuoni wa fiqh kutoka madhahib mengineo wakiketi pamoja naye katika kuna kunakishiana na kuelimishana naye hufaidika katika madhhabia yao Walobobea ndani yake faida ambazo hawa kwa wanachuoni wa madhhabu yao yakifiki said wala yurafu annahu nadara ahdan fankatu amau bani hajjulkani ashawai jadiliana katika wanachuoni ikawa ameshindwa yai katika munazara wala takallama fi ilmin min alulumi sawa'an kana min ulumi alshar'i au ghayriha illa faqa fihi ahlu wala hakuzumuzia ilimu katika ilimu yote siya kisharia au nyingineyo ila aliwazidi wenye fani hiyo fatawi zake za simulia habari hizi azungumza katika mantik na katika falsafa na katika twibi hisab na mengineo katika ulum utadhania kuwa hakukwepo na mwanachuoni ila mwanachuoni huyu katika fani hiyo rahmatullahi taala alayhi wajtamad fihi shurutul ijtihad ala wajiha bali ilikusanyika kwake masharti ya ijtihad mwanachuoni aliofikia katika al-ijtihad kuangalia dalil na kutoa hukumu ndani yake bali ametizama katika alkitab ya mwanachuoni Asibawai ni katika mwanachuoni wanahu ambokuwa watangulizwa katika fani hiyo akali mwenye mmoja kumkosoa katika masail 80 katika masail 80 na hii ilikuja baada ya mjadala baina yake na mwanachuoni na katika wanachuoni wanao katika zama zake Ibn Hayyan al-Andalus katika wanachuoni wakubwa katika ilmu an-nahw walijadiliana ikafika zama Sheikhul Islam akamtaja Sibawehi na akamkosoa katika masaiid takriban 80 Ibn Hayyan akashtuka Ibn Hayyan ambaye ni mwanachuoni mkubwa katika fani hiyo akao ni kwa hivyo alikuwa amebobea katika kila jambo khulasa qala sheikh imaduddin alwasiti bada thana in jamilin ala sheikh ma asema alayhi bada kutaja aywa, sifa tele kusiana na sheikh ulislamu kiapo ya kiapo ana kokoteza kiapo chake lamyura tahta adimi samaa mitla shaykhakum ibn taimiyah hajaonekana chini ya kivuli cha mbinguni hii mfano wa ibn taimiyah wanachoniwe nyenye huyu ilman wa amaran katika elimu na katika utendaji wahalan wa khulqa na kihali hali na khulqa wa tibaanan wa karaman ittiba kunfuta mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata mwenendo wema waliomtangulia hajaonekana mfano wake na katika ukarimu wa kiyama fi haqqi llahi inna intihaki hurmati na kusimama kwa haki allah subhanahu wa taala pindi inapovunjwa asdaqun nasi aqdan mkweli wa watu katika ahadi wa asaqhum ilman wa azma namuni ilmu sahih na azma yake kweli wa unfaduhum wa alahum fi intisari wa qiyamihi wa himmati, himmati. na mwenye kutekeleza haki na kuinusuru pindi inapotakiwa kunusuliwa washahum kaffa na mwenye kiganja cho karimu wa akmalum ittiba'a linnabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na mtu mkamilifu katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama asema ma ra'ayna fi asrina hadha man tustajla an nubuwah wa sunanaha min aqwalihi wa af'alihi illa hadha rajul Hatukuna katika zama ambaye kwa sunna za sallallahu katika ulimi wake na katika matendo yake mfano wa mtu huyu yaani Sheikhul Islam yashhadu alqalbu sahih anna huwa Moyo ulo salimika, moyo uliokuwa sahihi na ilmu sahihi yashuhudia ya kuwa hali ya huyu mtu hii ndio itiba ya kweli kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama. Alhasil alikuwa ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa Kiislamu. Hii ni sehemu katika uhai wake Sheikh ulislamu. Maisha hiyo kadhalika haikosekani na migogoro na uhasama hili tulijue mtu katika neema kiasi hii ya elimu na mapenzi makubwa mbele za watu hakosi watesi na wagomvi wake haikosekani hii ni ada na sunna ilivyokuwa alikuwa Sheikh ulislamu ana wagomvi wengi sana ana wa wengi sana si wagomvi wa kitatar tu wagomvi wanachuoni kadhalika tumetaja Ibnu hayyan Ibnu hayyan rahmatullah alayhi walipo walipo jadiliana kuhusiana na Nahu akamkosoa sheikhul sheikhu nahw asibawi ibn hayyan aka kamfungia wadui akamfungia ikawa huwa namrudi na kumtaja kwa ubaya wote pamoja kuwa na namjua bali akanika kitabu kum na kumkanyaga wallahu nastaana na hivyo hivyo wanachooni katika alitoka dimashq naam kule alipata ugomvi akienda masri akapata ugomvi wengi sana makadhi mafukaha viongozi na hiyo na watu awam ugomvi wa kila aina ugomvi ambokuwa haupatikii rahmatullahi alayhi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala alimwekea kabul kwa watu mtu agombana naye na ilhali ajue kuwa huyu yuko katika katika haki na ugomvi huu mara nyingi ilipelekea jambo katika sera yake Islam alikuwa ni mtu wa jela alikuwa ni mtu haiishi ugomvi ila atapeleka ataingizwa jela rahmatullahi ta'ala alai ilikuwa akiingizwa jela kila kuchao rahmatullahi alayh mpaka alikuwa akisema kuambia maadui zake ma yasnao adaibi nini maadui zangu au watafanya nini maadui zangu ana jannati wa bustani fi sadri mimi janna yangu na bustani yangu ya utulivu iko katika moyo wangu moyo wa utulia. Aiyo. Ainama ruhutu fa hiya ma'i. Popote niendapo bustani yangu na janna yangu iko pamoja na mimi. Ana habsi ya khalwa. Mimi ni kifungwa gerezani basi huwa ni khalwa. Khalwa ni fursa ya kubaki na Mola wangu. Natashughulika naye katika kumtaja. Wakati li shahada. Nanjama zikipango za kuniwa na furahika kuwa itakuwa ni shahada poponi niko katika haki sio haki ya kudhania haki ya kweli niko katika haki Taheb wa ikhrāj min baladi siyah na lao nitatolewa katika mjiwangu nikafukuzwa kama ilivyokuwa Adam taondoka msikiti huu mtaki mtaki Aiyo nikitolewa katika mjiwangu wangu siyah mimi kwangu huwa ni tourism kule mtakapopenda kuwalenda Aiyo, naenda kuvinjari kule ambako kuwa nafukuziwa. Alikuwa akiwambia maneno kama haya. Manake alikuwa na maadui wa kila aina na kila kuchao akiingizwa jela. Bali maisha yake ilishia katika jela. Katika mwaka wa 28 baada ya ilitokea mzozo na kutilafu bainake na baadhi ya wanachuoni katika masala Haa ni wa chuani zote wakaungana na wakanyanyua habari zake kwa wadi na kavi ambaye pia alikuwa ni Ana mzozo naye akamhukumia jela akaingizwa o jela ndani ya jela kule kulitokea mengi sana ilikuwa ni khalu wa kweli kwake na ilikuwa ndo fursa ya kuandika vitabu Vingi sana katika jela. Katika habari aliko kila kitu. Nikawa atumia makaa ya moto akiandika Zaji ya maswali akiandika na maswali haya na majibu yake zimekusanywa katika fatawa zake alikuwa akiandika. Akabakia jela zaidi ya miezi 8 ama sita Rahmatullah alayhi alikuwa pamoja na mwanafunzi wake Ibn Al Qayyim pamoja na majmua ya wanafunzi mbokuwa, kwa walichukua ra yake wakafungwa wote baadaye wa kuondolewa akabakia na ndugu yake Shihabuddin ambekuwa alikuwa akimhudumia na kumsaidia pale jela alikuwa shekulu Islam amehifadhi Quran ikawa katika kila siku kumi, anamaliza Quran katika kila siku kumi, anamaliza Qur'an isemekana akamaliza kusoma Qur'an mara 80 toka mwanzo mpaka mwisho katika hatma ya mwisho katika kisomo ya mwisho alikuwa kisoma. Akani mwenye kusoma mpaka katika sura at-Qamar innal muttaqina fi jannati wanahar. fi makaadi sidqin 'inda maliki muqtadir ikawa yindo aya ya mwisho ambokuwa alisoma na alikuwa ni mgonjwa na ametabika sana akawa ni mwenye kufa katika, katika aya hii ya mwisho ambokuwa aliisoma Mwenyezi subhana wa Ta'ala amrehemu rahma iliyokuwa pana <clears throat> alipofariki rahmatullahi alayhi hakotolewa kama mfungo mengine mzoga koenda kutupwa bali miji yote ilitetemeka miji yote watu walitoka kote waliposikia Sheikhul Islam amefariki gereza likawa na msungamano wa hali ya juu wale viongozi wote na mafaqi ambao walizozana na ambao waliafikiana wote akili zikasimama nyene zikawaruka wakaja kushuhudia kifo chake rahimatullah alayhi amekufa huyo mtu yaani ya, ya, ya, ni kama kan, kana kwamba kutaja kiongozi katika viongozi waliofariki watu hushtuka wakakusanyikana watu Yasemekana haikubakia ya mtu katika mji wa Dimashk ambaye hakuhudhuria jana zalake ila mtu ambekuwa pengine alikuwa amedhoofika kabisa hajiwezi walitoka wanawake na watoto na wanaume watu na mabarobaro bara kushuhudia jana zake, akaswaliwa mara mbili akaswaliwa mara mbili Mji ya gereza na sema alikuwa akienda kuzikwa mabara yote alijaa. na watu walikuwa na huzuni na wanawake walishindwa kujihimili nafsi zao wakawa wanalia kwa kumpoteza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi na Alifariki fariqi Islam na kana kwamba yuko hai baina yetu jinsi anavyotajwa kila leo na kila sehemu ameacha hazina kubwa kwa umma huu ameeneza elimu ya sahih na jihad ya kikweli ikabakia utajwa wake leo mpaka kesho siku ya kiyama mwezingu subhanahu wa taala amtakabalie jihadi yake hili habari baadhi kama ambavyo kwa ninasema ya baadhi Kusiana na Sheikhul Islam Wa ila maelezo ni marefu Kusiana na Sheikhul Islam rahmatullahi taala alayhi hayo tunatajiwa ili tujue njia ya wale kujifunza dini hii njia na mwenendo ya wale mabkuu walibemba walibebe bendera ya haki walibeba kwa jinsi gani kwa hali gani haikuwa kwa urahisi wala usahali bali walijitolea kihali na mali wao wote katika kunusuru haki nasi kadhalika nibiri kwetu tujitahidi hususan katika hizi zama ambazo kwa ilmu ya dini imekwa kando Nijambo mabwana walikuwa ukilitaja mtu uliyezuba uliyebakiya nyuma yatakiwa tujitahidi sisi wanafunzi katika kujifunza hidini inshallah katika darasa ijayo tutaanza katika hi sala al-ubudiyya aliyoandika Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah rahimatullahi ta'ala alayhi tam barakallahu fikum ajzakumullahu wa khairan Allah